ان عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل المنافق كشاة العائره بين الغنمين وي مثال د منافق پشان د اغا گډې د العائره بين الغنمين العائره چاغزی او راضی پمند دوو کنده کونو کی اصل کی عائرتن آغا غړي بيزيته وي چاغې ته د نر ضرورت وي لوکاله د خپل حاجت پوره کیدو لپاره یو کنده تمني وي کله بلته علماو لیکلي وي ګوره دي دي کی منافق تشات عائروي ندي کی اشاره دي ته چې د نرجولیت او شړیتوب لري شي بلکه دې د سړو په صف کې نه نه بلکه دې زنانو په صف کې له ګنډې کې اشاره وصل به رجولیت ته نو منافق په شان داغه ګډي بيزره الائرت بين الغنمين چاغه منډي را منډي وې په مند دو کند کو نو کې یو ضرورت ته نو کله یو کندک سمندي وې کله بلتا تایروا الهاذه ففتحتا سرا تعیرو پا مانا دسده تعیرو تتردد و دا من عار الفرس نده عار الفرس عیارا انفلتت و ذهبا ها هن چې تختی را تختی تعیرو الہ آذیه مردن کلدی یوکندک ترامننیوی و الہ آذیه مردن او کلدی بلت مننیوی نو منافق اندازه داغ پا دینو پا سکار نشتا او کلاک دنیوی فائدې نو مسلمان لرا منډه کی او کلاک څه دنیوی فائدې د نبی ابوالله منډه کی نن اغه مسلمانانو لم سوچ وکارل چا غې د پیسو په لالج دی يهودو په جولای کې پراته دي او باجی يهوديان کارون او کارونه کوي د امت ګمرا کوله لپاره د امت ګمرا کوله د پاره دی يهوديان او کارونه کوي او ځال له کس ما قسم دا د منافق یو خويره دا بس پس مقصد ده نو دا کریم مسلمان نه حاصلېږي نو دی وایي مسلمانه او کدا يهودين حاصلېږي نو دی وایي يهودي ا ارشع اقرار څخه قبلې رواه مسلمان دي حدیث روات کړې امام مسلم رحم الله کو فرمایلی دا هر امه د تباہې د فارې او فتنه بوا او زماتو مد د تباہې د فارماله کافرم دی ترسي ديری اگری دا بیجینا او کمزوری مسلمانان په پیسو اخلي نو پدارې پیسو کې پی مسلمان وجني پدې په يهودیت خړی پدې په نصرانیت خړی پدغه پیسو غدې له تیارای چې حیا او پریزی پریزي خپلې زنانه بار روباسي نور به حیا او بیجنه شروع کې پیسو د وجنه الفس